Кручує кришечку, нюхає. «Бабоньки! бо Попанськи пахне! Пахуща зараза! Ну, полномошний!» І до очей підносить, читає. «Духи! Кра! Красная Москва! Тиди, ди! Тож, може, і жінка самого Сталіна... Такими пахтиться, каже Ліда. Ну, тебе одмітили, соломко, Не всім же так везе Любка. Вони пробують духи, Хто нюхає, А хто на палець собі бризкає, До носа підносить, По губах тре. Ліпше чути, Ніж той напиток, Визнає Явдоха. Бо той їхній коняка щось мені прусаками смердів. Ти якби розпробувала б, то геншої заспівала б, Гафія докидає. Заспівали. Перед другою причистою ланка сусідська по полю як разом ішли. Але пісня ніби не з того ні з цього заспівали. Ой, ходжу я на роботу, от врем'я до врем'я, усі люди, та й говорять, не получеш прем'я. Вийшла ланка в поле жати, а я йду по всьому, уся ланка закричала, Іди собі додому. Я додому не пішла, стала собі жати, стала собі молодая, на хліб заробляти. Полномошний не доїхав, я йому моргнула. Ще півкопи не нажала, а вже норма була. Полюбила бригадира з другої бригади, і до того полюбила, Голову сільради. Я вдовичка молодая, невелика ростом, Ще до того полюбила голову колгоспу. Гонять мене на роботу, а у мене вавка. Щось дала я бригадеру, а мені дав справку. От тої пісні полум'яніли щоки у соломії, Пекли підошви, хоч ніби і не стосувалися слова до неї, ніби й не стосувалися. Тільки чого ж в неї за плечима, чути за плечима тихеньке хі-хі? А за смішком уже хтось з ланки, її ланки, котра недавно так дружньо хотіла мати неї за ланкову, і собі ту пісню стиха підтягує. Наприкінці вересня, на другий день Чесного Христа, Вадим шепнув, коли заскочив до кагатів, де перебирали картоплю перед тим, як готувати її на зимівлю. Завтра після роботи біля нашого джерела зустрічаємось. Чого ж там? Забула, Вадим посміхався. Завтра, рівно місяць, як ми там перший раз були удвох, відзначимо. Згода? І підморгнув. Соломія зашарілася, махнула рукою й дивже, бо й так воно. Видивляється у сорок очей, з яких визирають сто сорок цікавостей, а може, й більше, Бо жіночча цікавість гостра ока і гостра дзьоба, у сталю стерках роздвоєна і потроєна, на дві, а той три сотні лиць, на сотні стежок, насінням пліток посіяна. Вона, мов той сірник, кинутий на сухий хмис серед лісу, та ще й у суху. Вітряну погоду, а вітер дме, вона відчуває його протяг, летить на тому потоці, як листок, а нічого зробити не може, відчуває, що він любить не менше, а може й більше, ніж вона, має пружне, потужне тіло, що вигинається, як тіло великого звіра. Звіра, що вийшов на полювання, Думає Соломія, І стає трохи страшно. Так, вона його здобич, Але ж він неїна теж, А тіло. Як воно біліло в темряві, Світилося дивним сяйвом, Коли Вадим виходив з річки. Вони купалися після того, Вечірнє кохання в лісі. Купалися у вересні, і їй зовсім не було холодно. А місяць, що зійшов і якраз вибрався на небо, більшав усе й більшав, ставав таким великим, що, здавалося, він, котрий ніс її на своїх дужих, хоч і зранених, пошрамованих руках вздовж берега здатен її підсадити, посадити на той місяць. А тоді бігти за нею слідом, або розгойдувати місяць, як маятник, аби вона гойдалася, мов на гойдалці. «Я химерниця, біла відьма і химерниця», подумала тоді Солемія. Її руки Сплетені того вечора довкола чоловічої шиї, Тепер без опускаються вздовж тіла. Навіть не може звести, щоб помахати ними на вздогін. Або хоча б одною, правою, це лівою, Бо сторог очей і сто сорок, а може, і двісті сорок стає цих запнутих хустками сорок. Руки ці кожен раз перед тим, Як йти на побачення, Старанно миє, тре, Відшкрібує від землі, Виколупує шпичаками землю з-під Бо мусить прийти красивою, Чистою і пахучою. Жінки півпляшечки пляшечки духів Таки оставили їй, то тепер хоч по краплі, та дарує шкірі. Вона, Соломія, кохана Вадима, ніяк не призвичається називати Вадиком. Це ще якось пестливо. Може, Вадюня, та хіба так можна називати її чоловіка, цього дужого? Ні, не медведя, а якось по-іншому. Вона бачила на картинці в давній книжці, ще отця Андронія. Тигра? Нє, якось інакше. Дивно і загадково. На арт кінчалося. Звір був схожий на велику кішку, кошицю, що готувалася до стрибка. Кота. Запитати б його самого на кого він схожий так стидно, що так мало знає, що й так багато слів, які він вимовляє, зависають, не збагнуті, як щось, що, мов, розсипані на мистинки, губиться у траві і годі їх визбирати. Соломія вертається до жінок, ховає очі, ховає своє щастя – Більше як місяць і сонце разом узяті, і серце ледь утримує те, що вона почуває. Не раз за ці дні тижні просить прощення у Петра, просить, як молиться, вечорами перед сном, вночі часом як прокидається. Боїться, щоб не приснився Петро. Бо як тоді й бути після такого сну? Бо тоді знає, щось теперішнє подаленіє. А той зовсім утече від неї. А вона цього не хоче? Вона звичайна грішна жінка, що таки вимолила у Бога й Діви Марії. Свою крихту щастя, ні, не крихту, не треба грішити цілу скипку, цілого калача. Аби він тільки не розсипався, не розкришився. Петро не сниться. Не приходить усний Вадим. Одного разу раптом видиться у сні марні, що переносить її через річку чоловік. І лице в нього боженько, лице в нього Павлове. Після прокидання неї огортає страх. Про Павла, наче й забула, чи старалася забути зовсім, значить, не можна забувати. Соломко, ляди невріжно жем собі пальця, чує вірчин голос. Вірка торкається Соломійної руки. Прокидайся, подруга, стиха каже. Вертайте із неба на землю. Ще трохи той додому підемо. Там мої діти скаждуть. Троє діти віри, Вірки, Вірунчика, Віруні. Цікаво, як називав неї той роман що десь тепер у війську служить, з яким третє своє чадо нагуляло. Тепер, як народився небіж, Соломія рідше забігає до вірки, помагає варці купати і навіть годувати нейного дітвака. Прискіпливо вдивляється в його риси, а чого б то?